Sziasztok, Rihád vagyok. A következő epizód spoilereket fog tartalmazni olyan sorozatokból, hogy Dexter, Breaking Bad, ö, mafiózók, trónokharca és még néhány másról szóval, hogyha nem láttad ezeket, akkor csak óvatosan. Köszi! Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 20. adásában. Iratkozatok fel ránk Youtube-on, megtaláltok minket Spotify-on, Apple Podcast-en. Van egy Discordunk és van e-mail címünk is, ami a 01podcastkukac.gmail.com. Írjátok nekünk erre e-mail témajavaslatot, visszajelzést, ilyesmiket. A mai adásban a kedvenc sorozatainkról fogunk beszélni. Üdvözlöm a körünkben Márkot. Sziasztok! Szöcsit! Hello. És... A mélytejt. Lezo. Én pedig Rihard vagyok, ezt néha el elszok, elszok, szoktam felejteni mondani, sőt igazából mindig. Hmm. Na sászok, kezdjük azzal, hogy mit néztek mostanában, azt hiszem a filmes témát is így kezdtük. Mi most éppen a Snowpiercer sorozatot nézzünk, nézzük a Netflixen. Hát én a filmet láttam előle, a képregényt nem olvastam még el. A film no, nekem. Van Én úgy tudom, hogy az alapja az egy képregény egyébként. A film az nekem egyébként bejött. Ez a sorozat annyira nem rossz, lehet, meg lehet nézni egyébként. Meg nyilván nézünk mindenfajta más sorozatot is. Brooklyn 9, az egy klasszikus sitcom, azt is ajánlom, és befejeztük nem régen a Modern Family-t. Amiből csak az utolsó három év ott láttam talán, de az is elég szórakoztató volt. Után family-t, én egy belenéztem egybe a legújabb évadból, és Fú, nagyon kiakasztott, hogy mennyire, mennyire nem tetszik már, egy ezen két. én egyébként, de így, úristen ilyen nagyon cringe nagyon volt nekem, de lehet, hogy csak... lehet egy hogyha ak kezded, akkor kezdődött, akkor nem annyira. Ja nekem is ez volt, hogy ahogy egyre inkább néztem azt, vagy próbáltam nézni, egyre kevésbé tetszett, érted vagy nem tudom. Olyan... De úgyhogy alapjáraton nem sem jött be annyira, de hogy így láttam velőle további részeket, jelentetiket stb. már egyre kevésbé. Ez szerintem szórakozható volt egyébként, ez, ez is olyan szerintem, hogy olyan sok részt nem néztünk meg egy huzamba, viszont amit néztünk, az így, megnéztük és akkor az ilyen feel good, Ilyet a klasszikus feel good sorozat amúgy. A... Szerintem van a vég... elmélet. elmélet, hogy de. van olyan sorozat, ami... Akkor jó, hogyha hetente egyszer nézed? Na, hát a Mad Mennek ez nagyon ott van. Tehát, hogy abból megnézek két részt, és végiggurnod az életedet nagyjából két rész alatt. De, hogyha hetente egy részt megnéz a akkor, hú, ez izgalmas, meg milyen jó kis korra ez, meg ilyesmi. és akkor az itt tök jó meg ilyesmi. De, hogy azt egy sorozatban bingzelni, az az egyszerűen lehetetlen szerintem. <hül> Szeci? soha nem néztem Mad Men, szóval én nem, nem vágom, mindenhol csak ajnározták, hogy hú, hát mekkora jó sorozat, még a sorozat, és nézni kell, de így amennyit tudok róla, hogy öltönyös emberek viszkiznek, meg zenét hallgatnak az irodába, és akkor kiégési, nem tudom, valami ennyi. ennyi nekem ennyi, ennyi jött le azokban, amit láttam róla. Hát meg ott is a szarkavarás mindig, meg ilyesmi, én az évekkel azért létez, néztem, gőzem nincs, hogy mi van benne, de rohadt unalmas, azt tudom, egy egyfolytában nézed. Ezt mondjuk nehéz megmondani, mi a storyline egyébként, őszintén szóval... Szerintem csak azért olyan lassan megy, hogy így... Nem az a lényeg, hogy a karakterről dolgok derülnek ki. Igen, de... de... Egyébként? Ja, igen, de... Igen, de az és... alapfelütés meg az szerintem, tehát, hogy az is a sztorinak az az, hogy egy reklámügydökségnél játszodik úgy az egész, és hogy adják el úgy a cigarettát, hogy most derült ki róla, hogy amúgy rákkeltő. És akkor ez az alapfelütés. hogy de hogy ennek mi lesz a vége, azt nem tudom. Már az első évad végét nem tudom. de hát, ők se tudják, tudod. Igen. Hm. Azt hiszem ez, ez az alapszori. Na jó, folytassuk inkább akkor a mit nézem mostanában. Szöccsi, szóval te mit nézel mostanában? Uh, most kezdtem el a hosszú hét végén. Lederáltam belőle, amennyit sikerült az Invincible. Ez egy rajzfilm sorozat, képregény, szuperhősös rajzfilm. Mondja róla, hogy ne legyen szpoleres. De A tipikus dc felütés, ugye hogy Justice League, meg vannak a másolat karakterek mindenkiből kb. És, és ugye a DC-nek is tök sok képlő arra, hogy... Nagyon OP Superman, és mivel, hogyha a Supermannek elkatan az egy és kicsinál mindenkit. Ez is valami hasonló sztori, csak a főszereplő Supermannek a fia, úgymond, és teljesen normális minden. És úgy kezdik a sorat hogy megjönnek a képességei a gyereknek, és akkor egy ilyen moder viszonylag modern korban játszódik, és... Ja, nem tudom. A... Érdekesnek tűnt, mert láttam itt ott így, képeket belőle, elég bloody, szóval így tocsog az agyvelő benne néha. Mm. Mm, és kint van azt hiszem öt vagy hat rész, és azokat meg is nézem, és akkor úgy voltam, hogy akkor elolvasom, hogy a képregényt, ami alapján készült, viszont az 2003-as is nagyon raki mód öregedett. Szóval így a, a karakterek, meg a tematika az a nagyon a incel képregényes vibe-ot hozza néha néhány megszólalás benne, meg ahogy Kezelik a karaktereket, vagy ahogy. Ja. ja. A mást nem tudom, mit néztem. És miért, nem... egyébként, ahogy megnéztél az öt részt, vagy bányrészt, és miért ne gondolod? Ki írta a képregényt? Nem tudod. Tessék? Ki írta a képregényt? A... Hát, mindjárt meggoogliszom. Nem, nem, úr, mert az az, az az, aki nagyon állatolgat csinál. Nem, mert szerintem nem. A Robert Kirkman, a meg az író, azt hiszem. Ez a Walking Dead-es nem? Robert Kirkman. Mm -hmm. Lehet. Az És az a... azért ragadtam meg a figyelmet, mert a GK Simons, a hmm. Supermannek, az Omni-mennek a hangja. Az igen. Az, az elég jó. Szóval ezt így ajánlom, hogyha hagyjátok egyszer nézzetek bele, érdekes. Mm. Ja. Ja. ja. Uh, sorozat mit néztem? Várjatok megint Manát Fixet, már most így nem jutott. <gül> Annyi minden néztél? Nem, annyira kevés mindent. néztem mostanában. Uh, hát, nem Nem, hogy abszolút én én is így bérök vele. Ezért néztünk most ebben szerintem Brooklyn Nine-Nine-t meg... Uh, hm. Meg a disenchantmentet pörgettem végig múlkor, mennyi jött belőle. Az nem megy annyira kurva jó sorozat, szerintem. Mm, de egy ilyen light of cool egy el lehet nézni egyszer-egyszer sörözéshez, vagy, vagy egyéb kanapén csillözéshez. Mm. Én is hozzáadtam szerintem a listához, majd megnézem. Mm, Mark, te mit nézel mostanában? Az a furcsa helyzet van, hogy most így nem nézek úgy konkrétan semmit. Um, az Orange is the New nézem időnként. Így barátnőmmel, ha úgy van, nézi folyamatosan, én meg nézegetem. Én az első vadatornóm egyszer megnéztem, és így tetszett aztán nem folytattam. De egyébként egész jó, csak így nézni mi így mi történik benne éppen. Mindig így, nem tudom, a nagy részét vágon, de mindig vannak újjak. Az úgy jó, munka. jó, móka. majdnem a How I Met Your mother megint. De ez a végére már nagyon nagyon kifúj, a legvégére. És mi a véleményed, hogy amikor elsőnek láttad, meg amikor most láttad, mennyire más érzés, mennyire öreg, öregedett jó? mert ugye a jó barátokra szokták megmondani, azt mondani, hogy nagyon szarul, öregedett az idővel. Tényleg? Aha. É, nem is tudom. Szerintem nekem tetszett másodjára is, viszont a, a rosszabb, tehát a, a vége, a b rész, az még rosszabb, az még kevésbé tetszik, de amúgy egyébként még másodjára is jó volt, és az idő itt nem volt neki probléma, nyilván azt hogy voltak. Voltak gégek, meg folyanok, amikre így emlékeztem, az egy kicsit elvett az értékéből, de, de egyébként nem. Uh, Model Family-ben megnéztem múltkor egy fél részt, de azt nagyon nem bírtam. Azt hiszem, ennyi. Nagyon, nagyon el vagyok maradva most sorozatokkal. Na mint egy hát, ajánlottunk neked, vagy fogsz a végére találni magadnak valamit, amire azt mondod, hogy na ezt nézed és a kedves ja, a közönség is. Igen. Volt egy, ami, ami, ami felkeltette az érdeklődésemet, ez amit meg lehet, hogy a The Boys, azt hiszem, uh -huh. ki címe. Ja, Aha. És ilyen szukerhős téma. A jöttek hallottam. Már. Ja, azt én megnéztem az első évadat, tehát az, az jó, a más mi még nem kezdtem bele. Hmm, De ebből az is nagyon faszna. Na, jó van. Szóval én ezt ajánlom neked. eszembe jutott egy, amit nézünk uh, a 100 humans lives questions answered ilyen száz uh, emberrel kísérleteznek és nem is tudom, hogy hogy a férfiak, a nők, a késősebbek, melyik őknek tovább felkészülni, van-e az öregembereknek illata, meg ilyen, ilyen kis bújhúta kérdéseket csináltatnak velük, vagy ilyen teszteltetnek le százarabb emberrel, és amerikai reality show netflix de ilyen lájtos elszórakoztat. Amíg eszembeített két, két, két sorozat. Az egyik, ez a, a Homeland, aztán mm -hmm. egy ideig még mostanában, ami viszont az is így kicsit így kifúj egy idő után. Ilyen nem is tudom, hogyha néztétek a prizemreket, az is hasonló, hogy a végére már így mindig ugyanaz, mindig ilyen iszonyatosan nagy csaparok és valahogy így... kicsit meg kell szökni. Tudod? Igen, igen arról, hogy a, a prizemre, hogy ez volt, meg a, igen, meg a Brooklyn én nem akartam mondani, ezt végignéztem, néztem, és pont most akartam nézni, egy részt végig, Így ma is rájöttem, hogy most néztem végig, és ezt oh, De, de abban még egy évad, szerintem. Abból még valószínűleg jön. Remélem. Valószínűleg. A... Ré... Hát nem tudom, egy évvel ezelőtt néztük is, hogyha nektek bejött, valami a Breaking Badről jutott eszembe, hogy a Money Heist. Az, az nekem tökre bejött, az egy tök jó kis a sorozat. Spanyol? Aha, a spanyol. Mm. Pállalatig jutottam. Nem tetszett? Nem vettem rá magam tovább. Hmm. Nem volt annyira érdekes, hogy mindenképp nézzem tovább. No majd benne. Nem volt rossz. Nem azt mondom, hogy egy ilyen 10 perc 10 es sorozat, de mondjuk egy 10 perc 7 et rámondok, hogy elszúrakoztad, főleg az első második évat. Szóval vannak benne ilyen jó kis fengerök jók a karakterek. És miért te, mit nézel mostanában? Hát, mostanában amit nézek, az a vészhelyzet. Uh, Azt a de... mindenét. El nézni, mert rájöttem, hogy a vészhelyzet egy jó sorozat volt. Már gyerekkoromban legem, és az annak éreztem. És sose néztem meg, tud, sose láttam az összes részét. Tud, mindig ment a tévébe, mindig lehetett nézni, de így, hogy egy egy teljes történetet tud, sose láttam. Ezt elkezdtem azt nézni. Még csak a 5. évadnál járok, 13-ból. Úr, <gül> és menjek, elkezdesz nem tőle? Hát, már. George Clooney-val álmodok, tehát nice. És milyeneket álmodsz vele? <gül> Nagyon <olyan> sármosokat álmodok. <gül> Mártini szeked... Az... Márt... Mártini tárult? Mit árult? Volt a reklám? Kávé. Kávét. kávét. Most már kávét, de ebben No Martini, No Party, vagy valami hasonló volt. Nem? Jaj, tényleg? Az Biztos, kinézem <gül> előre. <gül> Na indítsd. Na és... És, ö... és milyennek ítéled? Jól öregedett az a so sorozat? Hát, amúgy, hogyha így belenézel így a amerikai problémákba, ugyanazok mennek most is. Szóval, annyira nem is az, hogy a reggelet még mindig releváns. Uh -huh. Ez főleg arról szólt, hogy az amerikai egészségügy körülbelül, meg ugye az amerikai életek. Hát, csak ugyanazok a problémák, meg ugyanúgy a rasszizmus teljesen Chicago-ba minden ötödik embert lelőnek, tehát ez elég durva. És ugyanez mely? tehát. Az a morbid az egészben, hogy egy 93-os sorozat, és még mindig releváns. Hm. <gül> Lassan 30 éves. Vagy csak olyan jó volt a víziója, hogy tudta, hogy mi lesz 30 év múlva. Hát, vagy inkább... Akkor is az volt, igen, értem. Inkább a időhurokba került az egyes Államok. De a másik, amit néztem, az az izé volt. Amit legutóbb néztem, például a... barbárien. Bar, azt, ó, azt én is elkezdtem, de ennek engem kiégetett, vagy hogy nekem nem, nem volt elég jó, hogy befejezzem. Á nagyon jó volt, de, de, de, de latinize, latint hallgatni, eredeti, igazi latint. Na. Ja Begutok. igen, én is azért kezdtem, mert írták, hogy tényleg orgyi latint beszélnek benne, és mondom, oh, akkor nézzük meg. Csak, az a része nagyon jó volt. A rómaiak, én a rómaiaknak szurkolok kár, hogy ők a gonoszik, <hül> Ja, egyébként egyet elfelejtettem mondani, a Bojack horseman nézem. hát az jó. Az ö, jobb, az kicsit van. félek, hogy, hogy ö, ennél még szomorúbb lesz, hogy ilyesmi még, még lejjebb fog csúszni, de nagy kíváncsi vagyok már a végére. Az, hát, a... az a sorozat esküszöm. Hát igen, igen, igen. igen. Én, Én kíváncsi is azért vagytam abba, mert mentálisan nem bírtam. <laughs> és meg is lepő, hogy te nézed és Márka szomorú tőle. <laughs> Annyira, annyira durván depressziós. oh -e, Depressziós. Végnéztem, de aztán, ú, azóta nagyon hiányzik. Azért az... Nagyon rá lehet csúszni. Hiányzik, Na, hogy szarul legyél. Hiányzik egyébként, igen. Na majd végignézzük is csinálunk belőle egy epizódot. Csinálunk az egy epizódot a depresszióról. Az egyik Igen, fú. Igen. Na jó, hogyha már... Ö... Hát a... Elmondtuk, hogy mit lézünk mostanában, és nincs senkinek semmi hozzáfűzni valója, akkor mi Leg az Dárk? Ho... Da dark. Dark. még azt akartam csak említeni, de menjünk tovább. Hú, hát azt én... egy jó csodat, amúgy is. Arról szívesen beszélek. Yeah. Kivéve Értem. a harmadik évadról. Kapcsolódni fog egy későbbi kérdéshez szerintem. Ja, ja. Hmm, jó, és akkor mi az all time kedvencetek? Ha van ilyen nekem talán a mafiózók, The Sopranos, én azt akármikor meg tudnám nézni, az egy örök klasszikus, azt hiszem, hogy ezzel mindenki egyetért. és talán végelték sorozatból nyilván az Office, és talán a Dokik, én úgy gondolom, hogy az egy nagyon jó végelték sorozat, talán végig kéne nézni még egyszer. Na, az eddig nekem, a Dokik? így Az, az kurva jó. Ja, az ilyen Brooklyn Nine-Nine, uh, a Scraps, meg akkor a Community, nekem az egy ilyen szent hármaság. Szerintem egyiket is láttam végig normálisan, de mindegyikből láttam részeket, és amit láttam, az bármelyiket láttam, kb. tetszett, is. és jó volt. Hát ha Tokikból nem láttál az utolsóivalot, akkor nem is veszítettél sokat. Az nem is létezik, egyezzünk meg abban. Oké, okay, oké. Okay. Igen, hát a mafiózók ugye... Szerintem az, az talán a, szerintem annál jobban nem fognak soha gyártani, láttam már egy párat, szerintem, és nyilván ott van még a Breaking Bad mellette, ami egy kiváló sorozat, de a, a Soprános, az egyszerűen nem tudom leírni, hogy ez mennyire jó. Nem tudom, néha így bead a Youtube egy-egy izét, egy-egy jelenetet, hogy valami is megnézem, és még akkor is király, miközben láttam már 150 mert hogy két naponta feladja a Youtube, kiváló. És ti mit gondoltak, nektek mi a kedvenc sorozatotok? sorozatotok? Hmm. Egy pár szembe jut egyébként. Ami legelőször a szembe szokott jutni, az a Dexter. Uh -huh. e az nem tudom, az akkor, amikor kijöttek, nagyon megfogadt, hogy az egész, az egész koncepció, a karakter, a fejlődése, a bonyodalmak. Egyébként van egy nagyon jó ilyen sötét humorai mellette. Amin nagyon-nagyon megtetszett akkor, de mondjuk objektíven nézve azért szerintem nem a legjobb, vagy nem a legjobbak között van, de, de szerintem még úgyis megállja a helyét. És, és hogyha szabad kérdezem, mit gondolsz a végéről? A végéről a vége szerintem oké, okay, szerintem az emberek nagy része kiakad rajta, hogy, hogy mi van. Egy nem annyira tetszett, elmegy. De, videgen, egy, egy, egy, egy, egy új éven, majd lassan. Hát nem volt olyan vészes, mint a Mafiózók vége. A Mafiózók vége kiváló, mi? szerintem. A Mafiózók vége, vége az pont olyan, ami ennek lennie kell. Ah, az, az ugyanúgy kontroverssel volt akkor, amikor megtörtént. Hát Még igen, a de. Csak a Dexter nem, volt kult, nem lett akkor a sorozat. Igen, igen, igen, igen, igen. Szerintem a Mafiózóknak kiváló lett a vége. De egyébként én szeretem a Dexter sorozatot is. Azért a, a majd a végét, mert. Amikor már úgy, tehát hogy nyilván ez egy gonosz karakter, és nem lehet gonosz, jó vége, tehát hogy neki bűnhődnie kell igazából. És, és az, hogy mondjuk meghalt volna, az nem lett volna bűnhődés szerintem neki, vagy, vagy nem tudom, de nem, nem illett volna. De az, hogy azt mondja, hogy jó, akkor ő ezt befejezi, és akkor a családjával foglalkozik, és elszeparáltan él a családjától, az, az szerintem az egy nagy bűnhődés neki, és ezért jó ending talán. Én úgy voltam vele, mondom, hogy ha ennek a sorozatnak nem az lesz a vége, hogy vagy meghal, vagy börtönbe kerül, akkor, akkor nem az igazi, mert hogy ennyi minden, amit, amit így elkövet, ezek után valamelyiknek meg kell következni. Uh -huh. Tehát hogy nem úgy kell azt, azt is alul kell írni, hogy nehéz befejezni egy olyan sorozatot, aminek egy antihős a főszereplője. Aha. Tehát az, azzal mindig baj volt, a filozófában is baj volt. Igen. Igen, mondjuk Én a Braking persze szerintem kiválóan sikerült egyébként. A Braking is nagyon ügyesen oldották meg, de lehetett ez, azt lehetett volna elrontani is, tudod? Igen, csak túl jó volt az író, írófaszi, vagy a rendező, vagy nem is tudom ki. Win Vagy hogy hívják a faszit? Valószínű, amúgy azon a az, az látszott, hogy... Ugye amúgy azért van, hogy kurva jók a sorozatok vége, mert tudták, mennyit akarnak írni. Uh -huh. tudod. Jaj, a Breaking bad szerintem pont ez van, hogy a végére van akinek sokak, vagy sokaknak nem tetszik a, az utolsó évad, de pont ez, hogy annyira pörgősek az egyes évadok meg részek, mint amennyire úgymond a karrier és a csávónak. Ugye a vége az azért ilyen lagymatag megleül, mert ez csávó is kb. a halálán van, meg hogy már úgymond a nem a halálán van, ugye vagy nem fizikailag haladok, de hogy Tényleg a végét járjuk a dologra. Jó, ha nem létezze. Jajaj. És ez így direkt volt és tényleg így volt kimérve, és nem lett bele szuszakolva még egy filler season, hogy legyen valami, meg még nézzék tovább, hanem megmondták, hogy ennyi volt, és akkor ennyi sztori van és kész. Hát azért egy filmet még oda dobtak a végére. Ja, hát igen, de hát az egy money grab volt azért. Meg egy prequel volt is a Better Call Saul miatt. Igen. Hát jó lett amúgy. Én úgy tudom, hogy az nem rossz amúgy. Amit néztem, antíg jó volt. Azt kell, hogy mondjam. Hm. Ja. ja. Szóval, igen, a Breaking lett volna másik, ha nem mondtam. Ami, ami, ami egyébként a kedvencem között van, én ezt nemrég néztem végig másodjára és kiváló. Azt kell, hogy mondjam, kiváló. Minden, minden rész még mindig ugyanolyan jó, és... és... Egyszerűen nagyon jó a silenci játék, meg olyan jó rendezés, meg, meg, a, meg a, hogy mondják, a kamera, az operatőri munka, hogy én nem. egyszerűen csak jó nézni, a párbeszédek nagyon-nagyon jól vannak megírva, úgyhogy kevés, kevés hibát tudnék felhozni neki. Oh. Uh, ja, ami pedig talán egyébként így a szívemhez a legközelebb áll, az a community. Azt mm. is... Két, két yeah, kétszer, it's... kicsit vagy kicsit többször, mint kétszer már végignéztem. My man, my man. men. Egy, egy részt láttam még hát. belőle a, a Nyilván a pydos szerintem azt utána nem néztem tovább, de... Hát, körülbelül az, az a legrosszabb isten. rész. Ja. <laughs> az az abból azt szerettem, hogy ez... nem is tudom. Elindul valahogy, aztán kicsit más, lesz, aztán teljesen örötség lesz, és meta lesz, és minden lesz már benne. De, de végig vég, nagyon, nagyon szórakoztató nekem. Mm. Minden rész egy kis, kis érdekesség, vagyis van benne egy, egy kis, hát... Nem annyira, tehát hogy nyilván nem annyira, mint a Black Mirror-ban, de olyan kis, az ep, egy csomó epizód csak így magába tökjön megállja a helyét, anélkül, hogy így... Nem is tudom, anélkül, hogy tudnád, hogy mi lesz a következő rész, vagy mi volt az előző rész. Nyilván ja, azt, hogy tudod, hogy mik a, mik, kik a, kik a szereplők, azt tudnát kell hozzám mondjuk, de hogy olyan kis leülsz, és akkor az a, nem tudom, 30 perc, most nem is emlékszem számára mennyi. Ja, van, hogy hát 20 leköt. Ezek a, a, a, nem is tudom, ilyen paintballos részek, meg ilyen mindenféle, tehát ilyen elvetteméletű rövögségek vannak benne. Jó kis kecska, az. És mi tegy neked, mi az all time favorite? Hú, hát, az első, mi eszembe jutott az a csillagkapu sorozat. Igen. Hey. My man, még egyszer. numeró 2. Most én nem vagyok az embered akkor. Csillagkapu, a csillagközi szökevények az is nagyon kettő, A, meg a Kevin, Kevin Szorvó összes sorozata. <gül> <gül> az az, az böcsönal? Kevin szorú picsoda! ja, ja, ja, ja, ja ah, igen, jó. És meg az Andromédába milyen kapitány, na mindegy. De. Tényleg az Andromeda. A... Annak Én... még valami gyászos vége lett, nem, hogy lelőtték, és nem lett befejezve rendesen. Körülbelül. Ugyanez, mint a Firefly, az ja. is ez az, az majd egy későbbi téma, de. Aúgy az All-Time Favorite, nem tudom. csalnék is mondjuk a Chernobyl. Mint mini odozat. Uh -huh. az, az mondjuk. Azt valamiért többször is megnéztem, annyira lekötött vagy. Nem. Annyira át lehetett érezni azt a szenvedést, ami abban van. Igen. Nem, Ö, nagyon De nem ezt akarod mondani a harmadik kérdés, ez is majd. Hogy... Jó. <laughs> Jó, ez szép volt, majd aktualizáljuk a igen. Bár. Mi? Na mindegy. Hogy, hogy, hogy szeretném belőle még egy dívarot, mert ugye az szokom, A ez ők? Amúgy nem. Nem. <gül> <szos> nem. Csermékedtél. <gül> Megcsinálok én fukusiban. Fukusi ne, ne hergely. Na jó, igen. De az, meg igazából az elite alakulat még, az is mini sorozatban. Uuuuh. mindig le lehet, én nem tudom, mindig le tudok ürni, ezt megnézni. Na azt nem láttam. Nem az lesz. Az, az, az, az jó. A Band of Brothers, ja így. Ja, angol, igen, ok, igen. az ja. hát jó. Ja. Hát, a néztem még, és az itt tök nagy ilyen bonding élmény volt. Ja, ja, ja. Na, ah, hát meg... Fú, Az ezek. ezekre tudnám tenni a voksomat, de hát a csillagapú az meg... Az még mindig. Az az etalon. Richard e. Dean a, az azt nem lehet romfolni. Múl egy ideig nagyon gyűlöltem amúgy a csillakaput. Azért, mert hogy nem halt meg benne soha senki. Érted, hogy meghalt el 6 vagy négyszer meghalt, szerintem. Jó, ja, hát akkor az oda át, oda ne nézz. Soha. Jézus, odá, az át! Vége lett, sátok! Vége lett! 7 év, 7 eljutottunk, majd folytatjuk valamikor. Én is folytatnék öröm még. És a, a díl, a a boys fog játszani A következő Ó, oh. nice Szóval Megértem valamennyire Van még kar- van még karrier benne lehet <híl> <híl> 16 éves, még 16 éves rohazott oh, mennyit néztük? Na indés. Ja, szóval Ezen az állásponton vagyok jelenleg <híl> Ki maradt ki? Szóchi? Ennyi, szerintem Szacs is uh. Vagy te mondtasz, nem mondtad nem mondtam akkor Hát Gyere. nekem az összes, amit mondott, Mételj. <gül> a... a harmadik év a Darkot is mondanám, hogy a Dark az nekem tökre bejött. Így nagyon úgy lesz, hogy egy jól összerakott, meg jól kitalált spoiler, spoiler a... időutazós sorozat. Ilyen időcsavaros cucc, de a harmadik évad elvette a egy hitemet benne kicsit, hogy ez azért nem volt annyira jó kitálva, A másodikig úgy éreztem, hogy jól lesz de a harmadik év az nagyon ilyen. Értem, miről beszélsz. Ott, mint hogyha, szétsúszhat volna a dolog. Egy kicsit belega bajottak. Már ők is. Azt mondja nekem, Szöcssi, bóisztin kell. Válisztin kell. Ezt én nem értem. Nézd meg! Els, nézd meg az első volt is, el ne dönteni, hogy tetszik, nem tetszik. Az, az a, a baj, elmondom nektek, hogy hogy én azt elkezdtem, de én német nyelvtől nekem vélezik a fülem. Ajj. Nagyon úgy. Vagy ilyen, ja, jó. És angolul Dunkelheim. meg... Az angolul meg mikor nézed, olyan szinten rossz a szinkron, hogy így, így... Igen. Tehát, hogy így így... nem illik a szájukhoz, tehát hogy... Hogy csak így rám a mondva, és akkor így, itt nincs rájuk, így a -e meg ilyesmi, valamikor beszél, és akkor még megy a hang, meg ilyesmi, tehát ilyen... Á... Úgy van megcsinálva, mint érted, ilyen cseszlováki Kizé terminátor elektricska modulatva. Olyan, olyan igényességgel van megcsinálva. Igen. Három másodpercig bírtam az angol szinkron. Ja. Nekem majd... is fenntartásaim voltak a némettel, de... de inkább jobb, jobb volt, sokkal jobb Na jó, volt. majd rámegyek, megnézzük mm. majd. Gondolkodok még mik voltak, sajnos ilyen Star nem tudok mondani, mert azért nekem a Star Trek annyira nem jött be, pedig Voyager Deep Space Nine az megvolt. Uh... X-hakták is tök jó lenne, ha lehetne mondani, de valamikor mostanában, azt szerintem az elmúlt 5 évben valamikor elkezdtem nézni, és annyira gaggyénak tűnik már megjött az új X-hakták, és fú, és... leéktem tőle. Hát ott, igen, a x keresni kell a gyöngyszemeket amúgy már Hát, hogyha, ha nem, igazából azok a részek jók a, koráb, a korai évadokból, ahol nem nagyon kell speciális effekt, meg semmi ilyesmit, tudod, amikor igen. csak a félelemben De fél vőleg, lehet... a guide hozzá, hogy mi az, amit meg kell nézni, meg mi az, amit ajánlat nézni, és mi az, amit nem ki lehet skippelni teljesen hm. Hm. Mint a Dragonból van egy ilyen verzió, amikor kivannak vágva a beszélgetések, és csak a bunyók vannak benne. <tos> Aztán, hogy 20 perc egész. Most az egész, ahogy azé, valaki ordít. <tos> valaki ordítja. Hmm. Nem, nem, nem, nem, nem, De... Ja, a az nem, az, az alap. Hmm. No. Ja, nem tudok kiót bocsánat, kifogytam. Na majd, hogy eszedbe akkor még közel vágod valamikor, klasszikus 01 podcast stílusba. Ja, ja. Ö, Na jó, ö, már pendítettük itt, hogy hogy melyik sázadból kéne több évad, és melyikből nem kellene. remék akkor Csernobylből nem lesz második évad. Azt, azt nagyon nem kéne. Én nekem együtt eszembe, ami már említettük a Breaking Bad, ö, nem a francokat, a Prison Break. Az, a sorozat, azt így nem értem, hogy, hogy, hogy, hogy így miért. De várjál, hogy... várjál, várjál. Tehát, te é... Hány plusz évad nem kellett volna? Mert mint, hogy Három. itt nem még egy új... Na, te, az új, az meg... az, meg az valami... <sítható> hát, tehát, tehát, a Tavaly előtti kb? Én nem is tudom. Kinek? Honnan nem szabadultak még ki? Hódról? de Te nem, nem, nem is azt a sorozatot, amikor... Hát... Azt, azt, lá, azt, azt meg kell nézes, az, ott és megnézed, és azt mondod, hogy mi ez. Tehát, hogy így, így, nem, nem tudom. Tehát, ilyen, tényleg ilyen beszólásuk, tehát ilyen, mint valami Z-kategóriás akciófilm az egész. Tehát, ilyen borzasztó. És a... mennyire nagyon jó volt, -e, amikor kiért egyébként. Fú, ja. nagyon, nagyon, nagyon bírtam akkor, amikor kiért, és amikor újra nézed, úristen. Igen. Hát, hogy miben arról minden héten néznék, amikor kijött a rész, akkor. Ment az szünetben vagy reggel, hogy ó, láttad a tegnapot? Oh, a, a zsebes, a zsebes, a mekkora geci. Igen. <gül> Igen. Igen. Igen. Igen. Nekem ez jutott, tesszük. meg amiből kellett volna még, én imádom a, a NeveMurl sorozatot. Azt szerintem kurva jó, egyik legjobb igeték sorozat. A, a Ja. Őrül. Ja, ja, ja. És azt elkaszálták, pedig azért az jó kis ilyen sorozat volt. Van az a sorozat, amit nem tudom ismertek, de jól lett volna elég belőle évad, az a Firefly. egy Az egy örök választás az a sorozatokból. És nem is értem, hogy az egy tök jó sorozat volt, csak nem részt senki szerintem. Külön története van annak, miért bukott be. Nem vagy vagy az nem. Nem sorrendben adták le, kései idősávban... Nem, a ugyanabban az a stúd... idősávban. Tehát még az is, no. hogy hát te máshol. Máskor adták. És nem is jó sorrendben. És nem is a jó vágást. Ilyen ja, szóval azt a stúdió öltem meg teljesen. Valamivel együtt ment, amivel nagyon nem kellett volna. A, szerintem a trónok harcából is jobb lett volna, egyre kevesebb éjvel egyébként. És ja. <gül> itt jobban összehúzva és, és érdekesebbre, és értelmesebbre. Én inkább adtam volna nekik inkább két év hiatuszt, hogy addig RR Martin fejezze végig a következő sztorit, hogy valami. Ja. Azóta se fejezte be. Azóta hát se fejezte be, fejeztem, a... teljesen képtelen gondolat már. Ja. Nem nem tudom, emlékeztek-e, például spartakus volt az, hogy egy... Ö, emlékeztek arra a Mhm. A lassított igen. felvételek is ki, é, kidolgozott férfi testek, és bunyó a, és lassítások is. Vér, vér, vér lassítások, verek, a Róma! A, a Róma! <gül> és... Igen, emlékszek. Emlékszel. És tehát abba csináltak azt, hogy ugye csináltak egy prequel-t, mert amíg a csávó felépült. Mhm, uh -huh. igen. De azt nem, nem lehetett volna? Az a baj, hogy George R. Martin megírta volna akkor... akkor jöhetnék ezzel a védekezéssel, csak így nagyon szar lett. A hát, trónok harca. Olyan furcsa, hogy meddig volt a trónok harca ilyen meghatározó élete a popkultúrában itt, meg úgy mindenhol is egyikünk sem említette, hogy jó sorozat volt Az a baj, hogy az utolsó néhány évad úgy megölte szerintem a hype-ot, vagy, vagy a jó emlékeket körülötte, hogy, hogy az... Ne, ne, nem, nem tudom, egyszerűen az első néhány évar az jó volt, de a végén meg annyira kiszámítható volt, meg, meg nem tudom, nekem... Nem volt jó élmény a vége, utolsó néhány évad. Hát nem azt mondtam, kiszámítatót én nem mondanám rá. Inkább csak az, hogy veszé volt basza az egész, és így... Megvoltak, láttad, hogy megvoltak azok a kiipontok, amiket átadott nekik Mártin, hogy ez meg ez meg ez meg ez fog történni. És köztem mint így az ökörhúgyazás úgy mentek, mint, mint nálunk egy adás az, így, így, így, így, így, így. <síns> Csak az a baj, ez nem 5 millió dolláros hollywoodi produkció, vagy igen? Még, még. <síns> még, még, igen. Ja, igen. Nem tudom, hogy egyébként abból lesz-e még évad, vagy nem, de szerintem, egy ideje már nincs. Ez a Sherlock, a Benedict Cumberbatch-es, abból lehetne még évad nekem. Ja, azt az, az jó szórakoztató amúgy szerintem, ja. az, az, abból lehetne. Tehát az ilyen BBC-s sorozat, hogy két ja. rész, és akkor két, vagy kettő-három három rész, rész, és három óra egy rész, vagy kettő. Ja. És évente kijön egy évad három részszel kb. Nem? Szerintem hmm. abból lehetne, amúgy. Én a Mindhunter-t mondanám, abból nem érzem úgy, hogy kellett volna a második évad. Hát igen, az a baj, hogy... Vagy más, hogy kellett volna. Hát ha folytatni kellett volna az előző évadnak a sztori dolgait, de az is annyira átcsapott valami, nem is tudom, hogy mibe, hogy annyira hát seb rendőröm volt. Mert behozták a karaktereknek a magánéletét a sorozatba, és nem arról szólt, vagy hogy annyira nem érteket senkit, hogy kivel Pedig... mi van otthon. Pedig ja. ezt nézni akartam. A az látom. első varaszküv, az nagyon jó amúgy. Kivott, igen. Úgy, azt úgy betermeltem, mint az állat. Hm. Csinált egy ilyen true detektívet? Igen. A... Ja, hát, a... igen, a true detektív, igen. Ú, basszus, azt nem mondta senki. ki. Hát az pedig az... De, de azt szokták ezt nagyon, jó. Okay. Na, az a első vagy jó. A harmadik is állat egyébként. Szerintem az se rossz a... ja, Azt nem láttam még. Nem, rossz, azt tényleg nézni, de a másodikat azt, azt ne nézzétek meg, mert az Az volt a hibája, hogy az rendkívül jó első évad után jött. Szóval, hogyha hmm. akkor itt vasolyon bejönnek ki, akkor nem basztatná senki az első évadot, hanem hmm. azt mond, vagy a második évad, hanem azt mondaná, hogy az első évad kurva jó. De akkor meg, hogyha az jött aki elsőnek a második évad, akkor meg senki nem nézte volna meg a második évadot. Nem hiszem, azért szájhagyomány útján terjedt az első évad is, hogy milyen rohadt jó. Nem pedig azért, mert hogy van benne egy fudiherelzon meg... Egy jó Megkonyok Megkonyoghely. Ja. és akkor mögökelsz a a évad. Szerintem az oda átból kell királytet volna, még csak ott. egy Barátok közt, szomszédok. Oh. Egyébként, Dr. hogyha majd tartok, Hú. akkor a arany élet szerintem az, az egész jó volt, viszont a harmadik nekem nem jött be. Az a baj hogy az első ivadban azt tetszett, hogy az inkább valami dráma volt, vagy ilyesmi, A harmadik évad meg ilyen, hát ilyen akciófilm lett, és akkor az nekem ja. aranyira nem tetszett. Jajaj. Nagyon egyetértek. De nekem még az is tetszett, de, de a harmadik az nagyon más stílus lett. Ja. No, ö, nem tudom, haladjunk tovább esetleg, akkor Aha. menjünk. Ö, van ugye kétmillió szolgáltató nagyjából, aki ilyen sorozatokat gyárt. Netflix, HBO, meg Amazon, amiket így említettünk. Netflix például a, a Stranger Things, vagy, vagy a Dark szerintem azt is ők gyártják. HBO Aha. nyilván van a, vannak, ugye a klasszikusok, a Wire, meg hasonlók, és az Amazon, meg most. Az feltörekvőben van, szerintem ők csinálják a The Boys-t, amit említettetek. Uh -huh. Szóval szerintetek ezek, melyikeket kedvelitek a legjobban ezek közül a szolgáltatók közül? Mm. Az a baj, valamit nem engedi, meg nem kedvelned. Mi? Tehát, hogy, tehát a Netflixet, annyi mindent csinál a Netflix, valamit találsz, amit egyszerű. Uh -huh, uh -huh. Ott az a baj. Amúgy én a Sky-t szeretem. <gül> Sky, a Sky, az angol HBO, aki a chernobyl is csinálta. Az hm. nem HBO sorozat amúgy? Ez hát az angol HBO, a Sky Network a... Ha. Ezt nem Azt Én... nem is tudtam, hogy ez... ez... Hát az olyan, tud Angliában nincs Axe Links van. Nincs, nincs HBO, ja, aha, Sky van. De hát tök ugyanaz úgy van, csak az Jó, négy. volt akkor. Kacaktatok, ugye? Trivia, trivia persze Én szerintem az HBO-t egyébként. Talán ezek közül. Én a netflix az HBO-ra voltam, egy ideig előfizetve most van csak a Netflixre. Van egy-két dolog az HBO-n, amit, amit A Disney plus van, darórián, nem? Az <is>. Természetesen előfizetünk rá, igen, igen, igen. igen. Úgyhogy első érhető itt van. Én elő vagyok fizetve. VPN-nál. Amúgy ez, ez rohadt nagy genyomság egyébként. Azért jöttek be ezek a rohadt szolgáltatók, hogy, hogy a kábel TV-t azt, azt kiszorítsák. Tehát azért, hogy hogy, hogy, tudom, hogy ott minden fenn van. És baszd, vagyunk Magyarországon, és nincs fent semmi. Tehát, hogy, hogy megnézzél egy rohadt filmet, hatféle féle cuszra fel kell iratkoznod, és akkor ugyanúgy jársz, mint a kábel tévét füzetnél, vagy valami szarságot. Yeah. És így, ki a vagy a R. A... Richie. Yeah. Oh, ja, hát, igen. Micsoda? Arrr, Ja, igen. Igen, tudom, de, de, de nem értem. Ne legyél az ember, amit akkor. Ne legyél landlubber. <laughs> igen. Na jó, de akkor is érted, tehát hogy, hogy basszus... Ilyen ez? Mindenkinek megfogja mindenki rájött, hogy ez egy jó biznisz, és akkor jó, hát akkor a mi filmek most nincsenek rajta az hbo meg a netflix hanem csinálunk egy sajátot. Igaz, hogy nem lesz hajtó semmit, de azokat a kurva filmeket csak ott nézheted meg. Ez, ez és levetetjük minden másról. Így van, így van. Na mindegy. Hát igen, úgy... Újra feltalálták a KBTV-t igazából, Azt ja. Történt. Ja, az a... történt. Netflix... Jó, kerül. Ja Meg, ja A Netflix segyált, jó, rosszolod, hogy egyébként csak ott is nagyon nagy a hullámzás Valamelyik ilyen jó, valamelyik meg így Megnéző és akkor hát oké, okay, ez így, így, így, így oké okay volt Meg valamelyik meg bűn rossz amúgy szerintem Rengeteg nagyon rossz van, rengeteg De Annyi minden van, hogy valamit csak találsz ami jó Ja. Ja meg azon is ki vagyok hogy hogyha már egy zserek, hogy, hogy az én listám nem ugyanaz, mint az amerikai például, és akkor így az meg legyen már ugyanaz. De tudom, hogy miért van ennek valami? Gyopi van vagy? Algoritmus, nem? Nem, nem. Ezt ez, ez nem. tudom, hogy a, mit tudom én, amit beszéltünk a SuperNature-ről, biztos, hogy fel van a Netflixen, mondjuk Üzbegisztánban, nem tudom, Amerikában. Itt nincs fent például. Mhm, uh -huh. ezt, ezt pont kerestem is. Prákerestem, van, úgy de jó, fenn van, megnézem, és nincs is ott. Ó, oh, Jó. Tík, vagy nem tudom. Tehát, hogy én még mindig ilyen régebbi filmeket akartam megnézni, tudod, amiket megnéztem már Netflixen. Uh -huh. Tehát, mi a Fury Road, meg ilyenek. Á, mondom, újra nézem már. Az, fasza jó film volt az. Még új volt viszonylag, de már fent volt. Az már nincsen. És tudod, hogy csúj, ez uh -huh. múltkor néztem. De... Az, de miért, tudod, ez a... Cserélgetik, jaj. Hát, -a, szemtel... az, -a, rotálódik egyébként. Jogdíjak gondolom, amiatt, hogy ez mindenféle jogdíj meg hasonló. Ezt amúgy lehet előnyként kéne felfognunk, mert néha felfogja a nagyon szart is. <gül> Igen. Bár a cuties, meg ilyenek, nem hiszem, hogy megjelenne állunk. Ja, nem is tudom, mire veszélsz, és jobb, ha nem is tudom úgy érteni. A Q Ne, ne, nem métejtás magukban. Nagyon, nagyon rossz. <gül> Jó. Megkeressetek rá. Igen, de az is Netflixes, szerintem. Ja, és az, az, az, is, a, az ízé, a... A rosszabbik verziókat. Na mindegy, a lényeg Amazonról nem tudok semmit. Szerintem, nem láttam még semmit róla. Mondjuk a múltkor fel voltunk iratkozva is. Örültem, hogy fenn van az a Office rajta úgy láttam. Hát előbb beszéltük, hogy a Boys, meg az, amit mondtam a legelején, rajz az Invincible. Az uh -huh. is. Amazonos, még van, van pár ilyen kisebb azért vannak olyanok, amik már cross platformok, tehát azért vannak, már, vannak úgy... persze. Jó, ö, följöttem egy te plusz kérdést, amit eddig nem izi, amiről beszéltünk korábban, hogy volt -e a sorozatoknak aranykora szerintetek? És hogy, hogyha volt, akkor melyik volt? Hmm. Szerintem az a 2010. 10-től 15-ig volt egy ilyen kisebb platinakor, inkább, vagy nem tudom, akkor nagyon elkezdtek ezek a nagyon minőségi sorozatok legyártulni. Amíg a Game of Thrones elején, az mekkora büzsével rendelkezett, mm -hmm. utána jött minden. A Marvel sorozatok akkor kapultak fel, például... ...oszból milyen jók voltak az elején, ugye? amíg nem lett 150 belőle. Ja. Szerint, hát, ahol elkezdődött egyébként szerintem így az az újkori sorozat, az még biztosan nem az aranykor, de az ugye Lost, meg meg aztán a vég. legalábbis ja, a, a Magyarországon mafiózók. azt vettem, hogy ezek jöttek be így. A maffiózókot szokták mondani, hogy az volt a nagy, üzé, az első nagy sorozat. Hát ez Magyarországon is am nézték, amikor ment. LT adták szerintem amúgy, de ilyen ha. nagyon esti ki sáfa, szóval csak ha. az látta, aki meg akarta nézni szerintem. Aha. Ö, ja, de egyébként azt hiszem, hogy a mafiózók az nagyjából együtt ment a Viorral, meg az Ozzal, azt hiszem. Ja, egy kicsit, de osz Oszt azt, na egyáltalán nem adták Magyarországon. Az, az, az nem, az is, biztos nem. Nincs is magyar szinkronja. A mafiózóknak van? Annak van, meg a Viornak is van, szerintem. Na, az Oszból lehetett volna még pár évet, na mindegy. Ja. É, nem, az is, az, az is annyira, hogy irrette a végére, szerintem. Egymás ismételte magát, szerintem. Hát, de amikor azt mondom, hogy még egy év, tudod, hogy egy jól megír még egy év. Ja, hát, azért, hogy jobban ki tudják találni ezeket az utolsó évadokat. Ja. De mindegy. Akkor ja, hát... fogalmazom, nekem akkor kezdett, kezdettek el ezek a sorozatok. De nem ja. tudom, hogy mennyibe volt, hányba. Ja hát igen, azért Magyarországon tényleg az volt, hogy az első ilyen nagy valómenű sorozat, amire az a Lost volt amúgy. Amit adtak és utána jött szerintem a 2. Breaking Bad. Mm -hmm. Vagy nem, Igen. nem, a prison break, megint a prison break. Jajaj. A, a lost, lost is jó volt amúgy, de abból se kert a többi éve szerintem. Az is, az, az, -t -t, néztük ott, nem tudom, általános iskolában, és mindegyik részvége egy cliffhanger volt, és hogy úristen, tehát mi lesz a basszik, mi lesz ebből? Megválaszolunk egy kérdést, felteszünk négyet. Oh yeah. Igen. Most nincs az aránykora szerintem sorozatoknak, vagyis most inkább ez egy ilyen mélyedés. Én úgy érzem, néhány évvel ezelőtt inkább volt aránykora. Most ilyen depresszív. Igen, amikor a Netflix szerintem elkezdődött, meg így elterjedt jobban, az szerintem akkor volt. még mindenki motivált volt minőségi terméket dobni. Aha. Mert hirtelen bejött ez a streamer is, és hogy... Fú, akkor gyorsan mindenki kitalál valami jót, és ott elkezdtek, hogy jó, jókat csinálni. Aztán, mikor már kezdett rögzülni a piac, már egymás faszát verik igazából. Én most azon gondolkozok, hogy van-e most jelenleg kultikus sorozat, ami azt mondod, hogy, hogy ezt mindenki várja a következő évadot. Mert eddig volt, mit tudom, egy trónokat, azért akármilyen nem volt teljesen oké okay a vége, azt, azt várták az emberek, vagy a Breaking Bad, vagy valami hasonlókat. Nem tudom, hogy most van-e ilyen. Mondjuk ez, ez szerintem előfeltétele annak, hogy tévére jöjjön ki, ne, ne streaming platformra. És így nem jut a szembe semmi. Szerintem most egy darabig ezek nem lesznek. Má, hát, úgy értem, hogy... Idő kell ahhoz, hogy kiterüljön, tehát valami olyan sorozatból lesz, amit most ilyen teljesen leszarult Aha, aha a nap volt ez, amit mindenki nézett és pörgött és szabálta Na. egy mini sorozat Ja, is ezt mondanám, hogy az is olyan volt, hogy az is ment egy kör, csak az egy ilyen szubkultúrába Csak érted, már nem beszélsz róla meg a Money Heist, az, az is innen-onnan jött szembe, hogy az egy jó dolog és azt nézem meg az embert, ennyi. Most nincsen tudtom, semmilyen nagyobbat futkó sori. Hmm. De mondjuk lehet, hogy tesz egy bizonyos világjárvány. Ja, azt hát, ez ez ez lehet. Ja, hát ez, ez mindent megöl gyakorlatilag. Szerintem a minisorozatnak a Queen's Gambit egész nagyot ment. A, az az ja, mondjuk, mondjuk tényleg az nap volt. Nap. Még mindig nem láttam. Én De meg azért, én szerintem a Stranger Things az elég nagyot ott van általában. És hogyha beharongozzák, hogy a következő évad trailer is akkor két hónap múlva érkezik, akkor arról így beszélnek az emberek, meg nem tudom, várják az emberek, szóval talán az az együtt eszembe. Én már nem várom. Nem várod? Nem, hát én már... mikor minden évad ugyanaz, mint az első évad, csak valahogy belerőltetve, az nem, nem ugyanolyan. Szerintem. Jogos. De hát most a... arról. Bocsánat, mondjad. Mondjad, mondjad csak. Hát az oroszok lázát építenek valahol Közép-Amerikában, vagy az Amerikai Egyesült Államok közepén, és akkor oroszú beszélnek, meg mindegy, szóval így. nagyon véd volt nekem a harmadik évad. Hát harmadik igen. Az, az harmadik volt szerintem. És akkor úgy döntöttem, hogy ha lesz negyedik, az engem már nem érdekel azért meg fogod nézni. Már nem hiszem. Vagy nem kezdetek el nagyon jókat mondani róla. Hát majd az lesz feleszatban mindenkinek és podcast epizód baszki. Mint a Queen's Gambit. Jó, de... Jó van, de az majd... Na. én Érted, itt voltak ezek a nagy sorozatok, hogy korzó. Az jó volt amúgy. Jó, hát hamarabb bajtam, mert nekem nagyon ilyen... Vigyott voltak benne bizonyos dolgok, és mondtam, hogy Kezd nem. Mm, ok, köszönöm. Tokcsá? jaj yeah, yeah. Nekem az egyik kérdőnysorozatom amúgy, a gangsterkorzom. Úgyhogy én ah, szeretem Steve amit amúgy nagyon. Hát nem, nem ő volt az, amik, akire azt mondtam, hogy nekem ez too much. Jó ja, és egyébként felgáltok, hogy a abban van a admirál, a, a, a, a, vala, a vagy valami ilyesmi. komodor komodor igen, az a Juni bácsi izéből, June. Afja azokból, hogy hívják ez a Uncle, Uncle June. Junior? J junior, igen. Az a Junior, junior bácsi üzéből. Még én az bácsi. ember? Hát jó, de lehet, hogy már nem él, mit tudom, azért a Gexekozon, tíz 10 éves sorozat már. Én azt tudom mondani, hogy úgy legutolsó ilyen kultusorozat, amire. Most is emlékszünk, az lehet a Breaking Bad inkább. Ja, hát igen. Eszembe jutott egy uh, az Xpence uh, Fú, az a... uh, várjál, melyik az? Uh, uh, ja, én azt a könyvsorozatot olvastam egy darabig, és az uh, eg egész fasz a ilyen semi-real uh, Skifi és szerintem tök jó meg van írva uh, de a az volt a bajom, hogy a színészjáték elég gyatra. De úgy minden más szerintem egy egész jó minőség benne. Hát én még nem láttam. Na jó, van még egy utolsó témám, hogyha ezt befejeztük. Talán egy kis röpke téma. Mostanában nagy mennyiségű ilyen dokumentumfilmsorozat látta a világot. És hogy vajon ez miért van szerintetek? Vagy mit néztetek mostanában? Hát mi hey. néztük a a Michael Jordan-es uh, The Last Dance nevű Netflix-es -e, Netflix sozatot, szerintem nem kurva jó volt, azért jutott eszembe ez a kérdés. De láttam már, hogy nagyon-nagyon sok van. Szóval szerintetek ez, er, er miért van mostanában ilyen, ilyen igény, hogy, hogy ilyeneket játsanak az emberek? Hmm. Amit én hát nem azt mondom, hogy de egy pár részt néztem, róla van ez a Netflixen a... Nem tudom, a világ legkeményebb bőrteneiben? Valami mm -hmm. ilyesmi. Egyrészt meg volt egy olyan is, ami ilyen, nem, olyan bű, ilyen nagy bűnözőkről szövet, kaptak el. Hm. Nem tudom, elcsápó, meg mit tudom én már nem ja. tudom, mindegyik rész, aki másról szólt. De milyen Most itt volt, fbi is volt. Ja, De lehet, igen, igen, igen. igen. Azt igen mi azt... is néztük. Ezek egyébként tekizik. De... Uh... Hogy miért ezek, én majd, hogy ezek a dokumentumfilmek, talán azért, mert így a tévében így, nem tudom, a Discovery, vagy a Spectrum-ot, mennyi, mennyi, mennyi dokumentumfilm van még. De van, a most állom, de, de régebben mellett. Hát régebben volt, persze, de most. Pont azért van nekem. De érdekes, pont az teszem, hogy azért, mert már a TV egyáltalán nem szolgálja ki a dokumentumfilmeket. Színűvel. Igen, pontosan, azért, azért nem értékszem, Netflix-re viszont ezek. Meg amúgy olcsó. A, egy Dokumentum film általában olcsó. Ja. Meg, talán az is benne lehet egyébként, hogy, hogy amit mondtál, az ő az, most megragadt, hogy hogy a valóság is, is izgalmas érted. Tehát, hogy bemutatnak egy nem kitalált sztorit, hanem elmondja a szereplő érted, hogy, hogy mi történt akkor, és akkor nem tudom. Az a valóság az általában is izgalmas. Úgy gondolom. Hát ugye a Tiger Mafia volt az, ami nagyon Elkapta, mi a neve? Az Tiger a King. Tiger King. Tiger Mafia, az más. Az a... Ez egy unda film, na mindegy. <gül> Tehát szerintem az, az volt az egyik ilyen nagy kirabbontója. A Dokumentum film sorozatnak. Az a élő, nem, nem is a... Ez már nem is dokumentumfilm ez az a... Élő történelem? Úgyhogy mondanál? <gül> ilyen nagyon furcsa dolgok. Szerintem volt ez már előtte és a... Basic fehér lányok mindig is rajongtak a sorozatgyilkosos dokusorozatokért. sorozatokért. Én is Tessz. imádom őket. Dehát fehér lány vagy. Ó, oh, franc. Logika. <gül> Sok matt. <gül> um... szóval én is mindig bombázom barátnémet az ilyen, miért meg kell, hogy kijött egy új sorozat gyerekos sorozat, és akkor azért ott van, hogy dörzsölj a kezét a karakter, hogy ó, ez az, és a közé felé hogy Basic Fight és akkor, áh, nézzük, pincseljük. Mert <gül> <gül> ja. hát, a kéktünk rajta, hogy van ugyanígy Netflixen ilyen dokumentumos sorozat, ilyen, megnézel belőle egyrészt, és akkor te külön és akkor a nő eltűnt, meg nem tudom tudod, ilyen klasszikus ufó száj ufó látás megérsége. Hát ezek valamelyik tök oké okay epizód, de valamelyik meg, az meg így, mit néztem. Imádom ezeket. Mm, Igen, volt még nem jó még. Na, ami Hú, nem is tudom. Mi volt, ugye, ilyen közös címe, de nem is tudom. Csak így arra szólt, hogy mindig volt valami téma, és akkor azt mutatták be ilyen dokumentumfilm szerintem egy gyémántról. Hú, ez How it's made. Nem, how. Van valami ilyesmi. Van valami ilyesmi. Lehet, igen. Vagy valami ilyen explained, nem? Nem az explained, az az explained, igen. Azt szerintem az az, azt hiszem, hogy te és ez tetszett nagyon voltak benne a, a részek a nagy részen. Amúgy historin mi megy? Vagy vagy háború, vagy hitlernk? Ez a két opció van. UFO, legyenek, ufók. Vikingek már nem, mert az ugye már befejeződött, nem? Mert át a Netflix. Hallod, én azon égtem ki, hallod? Kapcsolgatom otthon a tévét, ott, van, voltunk most. 9 óra 30-tól. Izé, raktárvadászok. 10 órától náci vadászok. <gül> <gül> hát mondom, ez igen, ez. Milyen, valaki homoránál volt. <gül> ja, azt <gül> Operation Paperclip utána meg tizenegyton. Izé. Én a néztem a <gül> Ratönt <gül> Netflixes. Az, az jó amúgy. A kajáról szól igazából. Az Avokádó maffiáról a, azt, Az más. kegyetlen, az kegyetlen amúgy A, az, a, a kot... a izé A... a Godfather, az megvan? Az nem a, tudom még. Godfather, Nem Godfather, hanem Godfather. Mint a hal? Igen oh, Bajzeg Mert az új, új Englandi halászatot egy ilyen maffia tartotta a kezébe szinte Nagyon beteg <gül> és, és nekem a... a... Mi az avokádósból az volt, hogy, hogy konkrétan több pénzt Tehát rendesen maffia családok vannak, érted, meg nem tudom, hogy ez... Kártelek. Kártelek is, akkor több pénz van már benne, mint az izében, a drogokban, meg a kokainban meg ilyesmi, és hogy ezek hihetetlen, és hogy tényleg ilyen milíciák vannak, akik fogják egyik pillanatra a másikról, és így átveszik az uralmat, és akkor csinálnak egy saját kártelelt, és akkor utána ők nyomják. Okay. Nagyon brutál. Rendesen izé vizet elszipolyoznak, falvaktól. Igen, egy, és nincs a faluban víz. Víz, hanem menniük kell a kártheerhez kérni. Nagyon brutális. A, és, és az avokádó miatt. Ja. Friss avokádó. A másik sorozat, amiket néztem még az... Volt egy római ö, birodalmas, császáros. Uh -huh. Ott azok, hogy elszínészkedik így, kicsit eldramatizálják ugyan, de azért étei. Tehát rendes anyag is van benne. Az experteket is kérdezik, az egész ez a felállás. Hát, mint a hisztori is így küldte régebben ezeket. Ja. Volt még egy... Igazából, hát... A barbárok jutott eszembe hirtelen, mert... Egy... Nem is dokumentumfilm, hanem történelmi, epik, vagy nem tudom, hogy mondják ezt. Hát, de az az már teremben fa fantazi, tehát a kitár, é, Igen. mint a vikingek, igen. meg ilyesmi. Hogy ott, ott is van valóság alapjabány, legalább az első néhány évadnak biztos van. Meg szeltartások, meg ilyesmi, de azért... Nem azt hiszem a, a vikingek pont az lenne a lényeg, hogy az csak az első két évad mitológia. Mert arra nincs... Ragnarovar nincs igazi feljegyzés benne, nem... Tehát a fiai léteztek, de hogy ő létezette azt nem tudják, ez az ilyen furcsa történelmi tény. Úgy Na jó, ha... Szerintem akkor ennyi lesz ez az epizód. Ö, ahogy azon gondolkoztam most, hogy a Black Mirrorról körülbelül nem is említettük meg, de szerintem az fontos az de talán egy epizódot majd csinálni kéne róla, mit gondoltok. A jó Black Mirror. Hm. Hm, Oké. Okay. Az megy még? Megy. Megy. Na jó, akkor a közönségnek köszönjük, hogy itt volt, aki végighallgatott minket. Köszi. hozzon fel ránk, hogyha tetszett ez az epizód, megtalálnak minket Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, meg az összes létező platformon. Vagy csatlakozzon a Discord szerverünkhöz, vagy írjon nekünk e-mailt a 01podcast.gmail.com-ra, ami természetesen végig betűvel van. És köszönjük, hogy itt voltatok és itt voltatok, srácok. Yes, yeah, talk. Yeah,